Agate negre, cum e în mijlocul tăcerii adâncită în văgăuna nopții palii, de ca luna ricărind în bruma serii, Și cum sufletul se pierde într-un limbă ingeniș ce se leagă în pieziș să-l mângâie și dezmierde. Cum din foile citite fluturi alpi, Cu ochii de aur, pe buchete de cintaur mișcă aripi prăfuite, Cu susure de mătasă înnecată de dantele, Pe la geamurile mele trece vântul, Ca o plasă constelată cu mărgele. Turburat în amintire, s-a întors parfum de vis, de la suna avea deschis, peste care un braț subțire adormea ca un iris. Ochii strânși în coj de fier dau o boabă tremurată pentru ochii de altădată, și copaci întorși spre cer, par corăbii negre, iată, încărcate cu mister.